Роберт Шеклі «Координати чудес» читає Сергій Оробчук. Частина друга. Куди? Розділ п'ятий. Ось так позвався виграш. По всьому. Сподіваюся, що ми востаннє бачили цю потвору. Ходімо до тебе додому, Кармоді. Слушна думка, сказав Кармоді. Кур'єре, тепер мені хочеться додому. Природне бажання, погодився кур'єр. До того ж, свідчить про правильну орієнтацію, адже вам слід чим швидше подаватися додому. Той відправ мене додому. Кур'єр похитав головою. Це не моя справа. Я був зобов'язаний тільки доправити вас сюди. А чия ж то справа? Важе, Кармаді, сказав чиновник. Кармаді відчув, як у нього похололо в животі. Він починав розуміти, чому Кармаді так легко поступився. Слухайте, хлопці, сказав Кармаді. Мені незручно вас обтяжувати, але я й справді потребую допомоги. «Добре», – пом'якшав кур'єр. «Давайте мені координати, і я допроваджу вас додому». «Координати? Та я й не чув про таке. Моя планета називається Земля. Щодо мене, то нехай хоч зелений глід. Щоб я міг стати у пригоді, потрібні координати». «Та ви там були», – доводив Кармоді. «Ви ж прибули на Землю і забрали мене звідти». «То вам так тільки здається», – терпляче пояснював кур'єр. «Насправді ж усе було інакше». Я просто скерувався в точку, координати якої дав мені чиновник, а він отримав їх від тоталізаторного комп'ютера. Я вас знайшов і привів сюди. А ви не можете доправити мене в ті самі координати? Можу й дуже легко, але там ви нічого не застанете. Галактика, до вашого відома, не статична. У ній все рухається. Кожне тіло зі своєю швидкістю і за своєю траєкторією. А ви можете вирахувати нові координати Землі? Я не вмію навіть додавати у стопчик, гордо відповів кур'єр. «У мене інші таланти». Кармоді обернувся до чиновника. «А ви можете? Чи тоталізаторний комп'ютер?» «Я також не майстер додавати», – відбувся чиновник. «А я прекрасно вмію додавати», – сказав комп'ютер, укочуючись до кімнати. «Та мої функції обмежені відбором щасливців у тоталізаторі та пошуком їхнього перебування в межах допустимої похибки. Я знайшов вас, ви тут. Тому, власне, мені й не можна братися, за цікаву теоретичну проблему з'ясування нових координатів вашої планети. «А ви можете обрахувати, просто заскавившись до мене», – молив Кармоді. «На ласку, я не запрограмований», – відповів комп'ютер. «Шукати вашу планету для мене все одно, що смажити яєчню або шпатрати нову зоряну туманність. Хтось може мені допомогти». «Не впадайте у відчай, подав голос чиновник. «Служба допомоги мандрівникам усе владнає за одну мить. Я сам вас доправлю туди». Давайте координати вашого дому. Та я їх не знаю. Запала коротка розгублена мовчанка. Її порушив кур'єр. Хто ж тоді має знати вашу адресу, коли ви самі її не знаєте? Наша галактика може й не безмежна. Та все ж хай там як, досить велика. Істота, що не знає своєї адреси, не повинна покидати домівки. Але тоді я цього не знав. Могли б запитати. Мені на думку не спадало. Слухайте, ви повинні допомогти мені. Невже так важко дізнатися? «Куди перемістилась моя планета?» «Неймовірно важко», – сказав чиновник. «Куди?» «Лише одна з трьох потрібних координат». «А які ще дві?» «Нам слід ще знати, коли і котра. Ми називаємо їх «Трика планети». «Називайте хоч зеленим глодом», – раптом прорвало Кармоді. «Як інші життєві форми знаходять свій шлях додому?» «Їм допомагає спадковий інстинкт домівки», – пояснив кур'єр. «До речі, ви певні, що у вас його немає?» «Звідки в нього інстинкт домівки? Обурився виграш. Хлопець ніколи не покидав рідної планети. «І це правда», – погодився чиновник, і втомлено витар обличчя. «От що буває, коли маєш справу з нижчими життєвими формами? Чорти б ухопили той комп'ютер з його побожними помилками?» «Тільки одна на п'ять мільярдів», – нагадав комп'ютер. «Певне, це не так уже й багато». «Ніхто вам не дорікає», – зітхнув чиновник. «Ніхто, зрештою, нікому не дорікає. Та нам слід вирішити, що робити з ним». Це велика відповідальність, зауважив кур'єр. Звичайно велика, погодився чиновник. А як ви на те, щоб порішити його і мати спокій? Гей, крикнув Кармоді. Я не проти, сказав кур'єр. Коли ви, хлопці, не проти, то і я за, приєднався комп'ютер. Тільки без мене, відмежувався виграш. Я не маю права втручатися, та щось тут не гаразд у самій концепції. Кармоді виголосив запальну промову, обстоюючи свою нехіть умирати і заперечуючи право, інших убивати його. Він благав в ім'я найсвітішого та звертався до їхнього почуття справедливості. Його заяву засудили як тенденційну і з протоколу викреслили. «Стривайте», – несподівано сказав кур'єр. «Що ви скажете на таку альтернативну пропозицію? Давайте його вбивати не будемо. А від щирого серця і скільки снаги нам стане, допоможемо йому вернутися додому живим і здоровим психічно і фізично». «Чудово», – визнав чиновник. «Отже», – вів далі кур'єр, ми здійснимо гідний акт високого милосердя неоціненного вже тим, що користі з нього не буде ніякої, бо, мабуть, по дорозі цього хлопця однаково б'ють. Мерщій до роботи, запропонував чиновник, якщо ми не хочемо, щоб його порішили під час нашої розмови. Про що йдеться? запитав Кармоді. Згодом довідаєшся, прошепотів виграш. Якщо взагалі матимеш те згодом. А коли буде час, я ще розповім тобі цікаву історію про себе. Приготуйся, кармаді. – попередив кур'єр. – Я, здається, готовий, – сказав Кармоді. – Готовий чи ні? Рушай. І Кармоді вирушив.